«Подобається?» – Володя уважно спостерігав за нею, спершись на дверний косяк. «Хто автор?» – Кремнєвий, м'яким стрімким рухом опинився поряд. «А ти не здогадуєшся?» але ж ти ніколи не малював, тим паче маслом», – впевнено пригадала вона. «Я завжди малював. З наголосом «На завжди?» відповів він. «На жаль, декого не цікавила моя творчість». В його словах бринів докір, і Уляна визнала за ним право ображатись. Вона була одержима Богданом і, крім нього, ні на кого не зважала. Доводилось тільки дивуватись, що терпів бідолашний Володя. Проте все те давно минуло. Вибачитись запізно. Можна було лише пообіцяти виправитись, але Уляна не була впевнена, що хоче цього. Володя очікував на відповідь у його напруженій непорушності і жагучому погляді Читалось нетерпіння, а вона була надто втомлена для якихось рішень. «Труба? Ну, ви чого? Ми ж на вас чекаємо!» Невдоволено вибухнула Марина, зазирнувши до спальні і тим виручивши Ульяну з незручного становища. Домилуєтесь, що він усіх нас переб'є!» «Пішли!» Уляна слухняно випорхнула за нею, відчуваючи потилицею нерівне дихання Кремнієвого. Втручання Мареєвою його не втішило, проте, вміло опанувавши емоції, він повернувся до вітальні і розпочав розміреним командним тоном. Отже, що ми маємо? У панька... Земля йому пухом виявився двоюрідний брат, а також випливло, що Крисю зґвалтували і вбили двоє. Друзів, як таких у панька не було, таким чином логічно припустити, що другим гвалтівником міг бути його двоюрідний брат і наш спільний знайомий. З очевидним задоволенням підсумував він. Є заперечення? Це поки що лише припущення, стримано обізвалась Уляна, ігноруючи насмішкуваті погляди Марини. Так, лише припущення, уникнув чвари Володя. Ідемо далі. Орієнтовно рік тому хлопець випадково дізнається від Антоніни, хто вбив його двоюрідного брата і чи його покарання він благополучно уникав десять років тому. І тоді в нього виникає план помсти. Але чому він тоді вбиває не нас, а наших близьких, не здавалась Уляна? Труба! Це ж і дурню зрозуміло. Він хоче зробити нам боляче. «Марина права», – завбачливо втрутився Володя, помітивши, що дівчата близькі до сварки. «Якщо ми не помиляємось, Поганько був єдиним, хто по-людськи ставився до нашого аутсайдера, і його смерть, напевно, засмутила хлопчика. Всі троє взяли по сигареті із запропонованої черевичним пачки а Уляна відсунулася ближче до вікна, щоб не троїтися димом. А звідки ти знаєш, напористо втрутився Микола, може він збирався і нас покласти? Надя була однією з нас, дружину жовтіка, він просто переплутав з Мариною. А щоб чоловіків завалити, стільки каші не з'їв. Черевичний випнув колесом груди, демонструючи чоловічу міць, і ця непохитна впевненість у перевазі над Пашком насмішила Уляну. Павло міг бути нерішучим, схибленим, навіть хворим, але ніяк не дурним. І вона заприсяглася, що черевичний програв йому за коефіцієнтом інтелекту. Він міг і нічого не планувати наперед, з насолодою затягнувшись, зауважив Кремінь. Припустимо, він з особистих причин обиває тоню, банальна чвара між коханцями. Вийшовши зі стану афекту, він жахається скоєного, з переліку якесь коліщатко в його голові заїдає, і він вирішує продовжити. «Як? Логічно, пані психолог?» Оляна задумливо барабанила пальцями по підвіконню і розгублено спостерігала за поодинокими сніжинками, що кружляли за вікном. «Ні, Переляком тут і не пахне». Якщо він дійсно вбив Тоню, Надю і Марининого чоловіка, то зробив це навпаки, пишаючись власною сміливістю. Вона на мить запнулась, зважуючи, чи варто ділитися особистими враженнями. Я була поряд, коли він підірвав Костаняна. І повір, він ані трохи не нервував. Розпашила, і розтріпана Мареєва підхопилась з фотелю, не стримуючи розротування. Труба. Коханця свого вигороджуєш? Безвинного мужика в повітря висадили? В труну не було що покласти, а вона, маніяка свого, виправдовує. Чого ви її слухаєте? Огидно заверіщала вона, історично намагаючись прибрати нечепурні пасма, що вперто лізли їй у рот. Обох їх прибити. У вісні вона, бач, балакає. Закладаюсь, сама йому все виклала, а нам вішає. Побоюючись жіночої бійки, чоловіки полохливо підвелися і обійняли Мареєву за плечі. В тому гармидері чиясь сигарета пропилила дірку в канапі. І поки гасили оббивку та шукали інші недокурки, Маринина агресія вщухла сама собою. Не беручи у участі у загальній метушні, Уляна спокійно розглядала одну з володених картин. Поспішати було «Нікуди». Поїзд на Херсон рушив 20 хвилин тому. «Значить, так».